Я почала підійматися у гору по алеї, ті самі, по якій покотилося те яблуко спокуси, що за ним так необачно побігла. У сквері уже вирувало життя. На лавах сиділи бабусі, для кого ця вранішня година була часом обіду. Котили візочки молоді матусі, вигулювали песики в мешканці із ближніх будинків. І повсюди галасливими зграйками купчилася молодь. Я пригадала, що зараз триває літня сесія. Знайшла вільну лаву і сіла, дослухаючись, як гудуть ноги. Все ж таки я подолала чималу відстань. Тепер можна прийти до тями, навести ладу в думках. Хоча ніякого ладу там не було, не могло бути. Я заплющила очі. Здається, тільки те й роблю, що сиджу на безкінечних лавах, у безкінечному просторі, мов якась кішка, котра пересувається з місця на місце у пошуках свободи. Що сталося цієї ночі? Найбанальніше формулювалося просто. Я вперше зрадила Мирославу. Натомість тепер маю цілісність, попри те, що втратила решту. Здоровий глузд, стабільність і прагматизм. Але я втратила все це ще тоді, коли згодилась поїхати у двір свого дитинства. А, як кажуть, знявши голову, за волоссям не плачуть. І хіба можна плакати, якщо саме тут на мене зрушилась любов? У тому, що це любов, не було жодних сумнівів. У тому, що з Мирославом стосунки – теж. Тепер я чітко розуміла шалену прірву між цими поняттями. Згадала, як поволі складалися ці стосунки, як шліфувався кожен камінчик спільного існування, як притиралися всі грані, згладжувалися кути, як виставлялися пропорції «моя», «твоя» територія, узгоджувалися звички. Це була шалена праця по виробленню сучасного партнерського існування за усіма законами науки про психологічну сумісність двох рівноправних сторін. І у цьому було досягнуто неабияких успіхів. Навіть присутність у житті вірної Томочки ми з Мирославом розглядали з філософської точки зору. Ми ніколи не підвищували одне на одного голос, бо це було неінтелігентно. Не ревнували, адже вважали це демонстрацією зневаги до свободи особистості. Стримували емоції. На перших порах, коли вони в мене зашкалювали, я влітала до кабінету чоловіка, захлинаючись власним голосом, чула від нього розсудливе – Тихіше і по суті. Потім взагалі навчилася тихіше і по суті, тобто ніяк. Головними для нас були спокій і збереження власних територій. Я ледь не плюнула собі під ноги. Чорт забирає, як могла жувати цю траву. Забути смак того, що бентежило з юності на віжене, майже тваринне бажання жити лише на високих обертах, порушувати всі території і правила. Можливо, мене просто здолав страх висоти і змін. А чи була наша зустріч з Іваном випадком? Тоді і тепер? Якщо сказати точніше, тепер і тоді? Вона запитала у нього про це вже під ранок. Коли обох склеювалися очі, але страх заснути пересилював сон і тому. «Я думаю, що випадок – підрозділ закономірності», – серйозно сказав він, притискаючи її до себе так міцно, що вона знову почала задихатися. «Так, як у нас із тобою?» «А хіба ні?» Він замислився і почав фантазувати. Дивися. Вранці вона надягає блакитну сукню.